роздеруть, навантажать на мої плечі свої військові бруцаки, що повні їхніх гріхів, учинених ними на фронті і під фронтом. А може, нічого цього не буде, бо існують тільки розриті порожні могили, є хрест, увінчений рушником, є волога темрява, принишклий ліс, і є моя фантазія. Для хоробрості я таки хильнув тещеного самогону, настояного на горіхових перетинках, і переступив поріг віртки. Було десь біля опівночі. І, хоч з вечора моросив дощ, на цю пору небо визвіздилося, місяць розкошував на всю свою силу, ліс вигойдувався у його променях, і ліхтарика, якого я прихопив з собою, не було потрібно. Я мав враження, що хтось невидимий на високопростягнутих руках Ніс переді мною диск місяця, і я бачив під ногами кожен пеньок, виярок чи купину Стежка стелилася рівно і збігала пологу вниз до видаленка, до вояцького христа Ідучи, я тепер не відчував ніякого остраху, ніякої непевності Хоч мені й видавалося, що не сам долаю стежку, мене начебто хтось тактовно, але й водночас цупко провадив попід руки. І чим ближче я підходив до Христа, до розкопаних могил, тим виразніше почав розрізняти постаті вояків, які сиділи і лежали поміж деревами поодинці, по два і цілими гуртами. Всі вони, очевидно, мене очікували, бо заледве я опинився обіч Христа, як повернули до мене свої обличчя. Було так світло навколо, що я виразно бачив їхні очі, неголені сірі обличчя, деякі були закривавлені, опухлі. Вояки сиділи в шинелях на опашки, інші біліли в натільній білизні. Були й вояки в припасованих одностроях, випрасовані, при пасках, в портупеях, вичищені, не би, на парад або ж на смерть. Було їх усіх, мабуть, кілька тисяч. До сьогоднішньої ночі я встиг перечитати історію їхніх смертей, про які попередньо мені розповідала Олюнька. Отож, перед кінцем війни в Італії, яка дотепер воювала на боці Гітлера, стався переворот. Дуче Мусоліні арештували, владу в країні обняв король Еммануїл, який прийняв сторону Альянтів. Німецьке командування зреагувало на італійські події на свій манер – всі італійські військові частини, які послані дучи на Східний фронт, були роззброєні і інтерновані. Зокрема, у Львові їх кинули в концтабір. Італійських солдат потрактували не як полонених, а як зрадників і дезертирів, а й зрадниками, звісно, як годилося повестись. Очевидно, мої знання про трагедію італійських вояків були обмежені і поверхові. Кожний із них, хто свердлив мене поглядом, міг би розповісти свою історію, свою трагедію і про свою смерть набагато повніше. І вони, очевидь, сподівалися, що я прийшов сюди під хрест їх вислуховувати. Вислуховувати всіх разом і кожного зокрема. Бо один за одним піднімалися з своїх місць і по незрозумілій для мене команді шикувались у відділи, які зімкнулись навкруг мене у замкнене каре. Дійство відбувалося в абсолютній тиші. Окрім команди, не впало жодного слова, звука, навіть шереха. І так воно, напевно, і повинно відбуватися, бо я пам'ятав, що маю справу не з мерцями, воскреслими з могил, мене ж би оточили лише їхні душі, чи, може, тіні їхніх душ. Не скажу, що я почував себе у вояцькому оточенні комфортно, ні вони мені не погрожували, не пробували й наблизитися надто близько. Я мав проти них, коли б вони раптом проявили до мене ворожість лише одну зброю – «Отче наш» за їхній покій. І поки вони стояли до окружніму, я набирався сили і відваги, шепочучи безперестанну молитву. Та колись «Отче наші мусили б скінчитися, і мусило б скінчитися вояцьке німування – вони ж бо не випадково полонили мою уяву, а я не випадково прийнявся їхньою скрутою. І я спитав їх, чого жадаєте душі вояцькі, чим можу допомогти? Якщо вже ви порушили тайну тамтого світу, де перебуваєте, і пробує сконтактуватися зі світом сьогоднішнім, зі мною, то прошу, я прийшов вас вислухати.